Boa tarde pessoal, aqui é o Silmar e eu tô fazendo um teste para ver se eu consigo... Colocar em prática uma ideia que eu já venho tendo há algum tempo, que é gravar um mini podcast para poder falar sobre as coisas que eu vejo no dia a dia, sobre artigos, matérias que eu uh, leio, dividir as opiniões e tal. E a minha ideia é fazer essa gravação diariamente, colocando uma musiquinha de fundo, não sei se vai pegar aí a música, enquanto eu faço o trajeto de casa pro trabalho. Aí eu posso, eventualmente, falar sobre alguma notícia, dar alguma opinião, brincar um pouquinho e dividir esse trajeto que eu faço todo dia, de mais ou menos 4, 5 minutos, até o trabalho com, com os meus amigos, com o pessoal que, eventualmente, assinar o podcast. E, o que eu quero dizer isso. Eu vou tentar fazer essa gravação. Esse é o primeiro teste para ver se vai funcionar. Vocês não estranhem é a minha, o meu sotaque... É, sulista né? um pouquinho diferente do que o pessoal do Rio São Paulo está acostumado então pode ser que vocês achem a minha voz um pouquinho cantadinha mas uh, vocês fiquem sabendo que eu também acho a rosa do pessoal do sudeste do nordeste cantada então a gente vai se acertar nisso aí, ok? Uh, o que eu tenho feito ultimamente é, é trabalhado um pouco com o pessoal no meio beat, publicado alguns artigos sobre retro game por lá É, eu faço algumas restaurações de vez em quando é, De videogames antigos é, Posto as fotos das restaurações que eu faço no Facebook Para o pessoal dar uma olhada É um trabalho que me diverte bastante Me deixa próximo daquela nostalgia gostosa De lembrar os momentos é, divertidos De quando eu era criança, né? Então... É a restauração que eu fiz foi de um super inteiro coloquei ele na caixa, coloquei nos plásticos, coloquei os lacres de volta é, e fiz algumas fotos, foi, foi bem divertido de fazer, mais ou menos um, umas 36 horas de trabalho para restaurar o videogame foi todo desmontado, todo lavado todo é, todo deixado ele mesmo de uma forma mais original possível, né? E depois vem aquela sensação gostosa de colocar ele de volta na caixa e, e deixar lá ele bonitinho exposto Não por muito tempo, porque depois eu ele de volta E a gente começa aí a jogar né Tem alguns jogos, tem uma filha pequena que me ajuda né? A fazer as restaurações, ela se diverte também Eu jogo muito com ela A gente divide esses momentos de, de videogame é, E esses momentos de pai e filha Que são tão importantes né? E deixam a gente mais íntimo, mais próximo Uma coisa que a gente espera Que seja levada aí Para muito tempo na vida dela também é, Essa semana eu estou trabalhando Num artigo é, Com algumas entrevistas que eu fiz com colecionadores Falando sobre o mercado De retro no Brasil Sobre as coleções dessas pessoas é, E vou tentar colocar aí também a minha opinião sobre como que as coisas uh, funcionam, sobre os leilões, sobre algumas formas de, de conseguir itens para coleção, né, é, tentando também expressar isso de alguma forma. Essa música que vocês estão ouvindo, bonita, né, ela se chama Welcome to the Future, E é de um cantor chamado Brad Paisley Acho que é assim que pronuncia. Ele faz essa, essa mistura gostosa de country com música pop, né? é Um cantor bastante conhecido nos Estados Unidos, no mercado nacional também. E ele nos acompanhou aí nessa nessa pequena jornada. Eu tô quase chegando aqui no meu trabalho. Mais um minutinho. Eu estaciono e já vou pro meu o meu day job, tentar fazer meu trabalho da melhor, melhor forma possível, ganhar o pão nosso de cada dia, né então eu deixo vocês aí com um pouquinho mais de Brad Priestley, é, um grande abraço e eu espero que vocês me acompanhem nas próximas tentativas de edição desse mini podcast do Silmar, valeu galera, um abraço!